Bawani ada orang cakap dalam dalam buat kenyataan kata rakyat Palestin kena keluar daripada Palestin. Saya tak, saya mempunyai pandangan yang berbeza. Setengah orang kata apabila ulama muda Amno buat kenyataan itu, itu seorang salah seorang daripada Ali ahli syura muda Amno buat kenyataan bahasanya, rakyat Palestin kena berhijrah meninggalkan Palestin dan tidak ada jihad di Palestin dan memboikot Uh, barangan Zionis Israel itu bukan daripada ajaran agama tiga perkara yang begitu kontroversi yang mereka timbulkan ada orang kata ah, ini sebenarnya diupah oleh musuh-musuh Islam, saya tak jangan dia. saya percaya tidak ada musuh Islam yang upah dan tidak saya juga percaya bukan kerana orang bayang apa, tapi manusia ni kadang-kadang dia ada latar fikir dia sendiri, dia datang daripada school of thought tertentu Latar pemikiran dia macam tu bukan kerana siapa upah dia pun dia memang pikir macam tu cuma kita nak kena betuikan sikit pikiran dia dan kita tak tak pergi serang attack benda soal niat dia kita soal, soal fakta tu salah fakta itu salah albani rahimahullah antara orang yang awal mengeluarkan kenyataan bahawasanya rakyat Palestin kena tinggal Palestin berhijrah semasa albani mengeluarkan pandangan ini di Jordan saya ada di situ kami belajar di situ Ust. Rashid pun ada memang satu Jordan dan Palestin pising khutbah-kutbah Jumaat semuanya attack al lah semahu-mahunya dan ada perkataan-perkataan yang tak elok lah perkataan-perkataan macam-macam -perkataan lah tapi tak apa pertama kita hormati kesarjanaan Al-Bani di sudut ilmu hadis dia telah buat kerja yang bagus takhrij hadis asingkan hadis yang sahih dengan yang tak sahih hadis palsu kerja yang baik dia juga telah buat banyak kerja yang bagus dalam memastikan hadis-hadis berhubung dengan ibadat ini hadis-hadis yang sahih dia juga buat banyak kerja-kerja yang bagus memastikan riwayat israeliyat, khurafat dalam ugama ini dihakiskan ini semua kerja yang patut dihormati tapi kita tahu seperti mana Albani seperti mana Albani sebut pada orang, demikian juga orang kena sebut pada Albani, pada diri kita sendiri, bahawa dia bukan Nabi. Bila entah bukan Nabi, semua orang terdedah pada salah dan silap. Ibn Hazmin Al-Andalusi, hebat. Dia juga terdedah pada salah dan silap. Salah dan silap itu tidak menyebabkan bila kita kata hang salah, oh hang kata Albani ni ahli neraka lah. Muhammad, yang ni kita tak bincang kita bincang fakta ni soal neraka syurga itu bukan soal kita soalnya ialah fakta tu salah ataupun betul ada beberapa pandangan al-albani yang dianggap kontroversi yang menjadi perbahasan salah satunya soal rakyat palestin kena keluar daripada palestin yang kedua ialah tak ada zakat perniagaan yang ramai orang kritik dia Al-Qardawi antar kritik dia saya kata Al-Qardawi aku tidak dapat bayangkan jika rakyat quit menerima masa tu fatwa ni maka begitu ramailah saudagar-saudagar yang tidak membayar zakat kerana atas dasar tak ada, tak ada, dia tak nampak nas nas terang daripada hadis tentang zakat perniagaan kata bagaimana kata para pokohok yang jawab Orang yang ada bendang, orang yang orang yang buat ladang, kena keluar zakat. Tiba-tiba toki-toki yang berjuta-juta, mereka tak kena keluarkan zakat. Ketiga antara fatwa yang kontroversi ialah, haram wanita memakai emas bergelung. Dia panggil, Zahabu Muhallak. Emas bergelung. Maksudnya, uh, ranta, apa? rantai yang bulat ataupun subang, yang cincin, diharamkan untuk lelaki dan juga wanita ini antara pandangan yang kontroversi tapi bukan saja Albani kata benda ni sebelum Albani pernah ada orang kata tentang tentang zahab tentang emas bergelung ni tapi isu Palestin ialah isu yang paling kontroversi Albani rahimahullah dengan kita menghormati keserjanaan dia melihat bahawasanya Nabi SAW berhijrah meninggalkan kota Mekah apabila ditindas sedangkan Mekah tu lebih mulia daripada Aqsa berhijrah ke Madinah dan kemudian mengambil kekuatan kemudian serang Mekah semula Kalau Nabi boleh tinggalkan Mekah yang merupakan kiblat tak kira rakyat Palestin Nabi duduk di Palestin kena tindas keluarlah hijrah itu datangnya perintah hijrah apabila orang Islam tertindas kunna mustada'afin fil ard kami orang yang tertindas di muka bumi itu pandangan al-Albani tapi pandangan itu beliau mungkin terlepas pandang dan ini masalah taklid had anak murid kemudian baca buku ni semua al-Albani kata tu macam jadi hadis nabi ya dia pun nak kata juga 1400 tahun dahulu jika fatwa ini disebut memang benar. Bahkan 1000 tahun lepas pun benar lagi. Bahkan sebelum berlaku daerah-daerah negeri, sebelum ada nation state, sebelum ada apa nama Westphalian treaties, ini semua benar. Tapi hari ini kita tanya, rakyat Palestin nak keluar pergi mana? nak masuk Saudi pun tak boleh Jordan pun tak bagi semua orang ada sempadan mereka sendiri dan kalau masuk bila nak boleh serang balik? Israel buat penempatan demi penempatan tu kan nak halau keluar lah kalau hang keluar je memang ma'asalamah lah memang dia pun memang seronok lah dan kemudian dia akan buat sempadan negeri dia dan bangsa-bangsa bersatu akan enteraf dan rakyat penasih tak ada dan kemudian tak ada siapa boleh serang dia kerana dia dianggap dia sebagai negeri yang ada sovereignty yang tersendiri kedaulatan yang tersendiri sebab itu kena kita memahami dan masalah kepada sebahagian golongan yang kata so-called not kepada manhak salafu soleh mereka menidakkan satu ilmu penting iaitu fiqhul waqa fiqhah realiti mereka kata ni tak ada pada zaman Nabi Bukan fika waqiyah tu maksudnya kita tengok waqiyah membelakangkan Quran Tapi Al-Quran dan hadis yang nak ditafsir Mesti direlate dengan realiti yang berlaku Kalau ia berbeza Maka dia tak boleh dilaksanakan Keadaan tak serupa Dan tak ada siapa lagi anak nak murid Al-Bani berani nak ulang benda ni Dan orang anggap Ini zalat Antara benda yang kegelinciran benda kegelinciran tulisan pandangan yang terbabas dan tak ada lah kita pun tak kata pada zaman itu Albani keluar kenyataan ada orang kata Albani dibayar oleh berjuta-juta oleh kerajaan Israel semua tu merepek lah ha? semua tu merepek dia tak dibayar tapi dia telah terpikir macam tu dan pikiran itu salah oleh kerana ulama muda amno baca balik buku tu dia pun tersasul dengan pandangan tu dalam kegawatan Gaza dia bagi pandangan tu dan dia sebut tentang jihad ada dua iaitu jihad hujung dan satu lagi jihad difak memang betul para pokok sebut tetapi saya akan sebut beberapa poin yang penting untuk saudara-saudara faham dalam hal ni pertama bila jihad jadi fardhu ain, jihad ni ada dua, satu fardhu kifayah, satu lagi fardhu fardhu ain. Bila dia jadi fardhu ain, saya nak ringkaskan. Dia jadi fardhu ain antaranya yang pertama, apabila musuh Islam melanggar, menyerang satu-satu negri Islam, sesuatu negri kita tak ada apa, apa, tapi kalau musuh Islam serang Malaysia. Kita kata, tak apa? Hempah duduk pelan-pelan dulu lah. Aku nak pergi pondok Thailand. Tak boleh. Entah kena berperang mempertahankan tanah air Islam. Dan itu meruah manusia. Kalau orang kata, oh Islam pun nak suruh perang. Tak payah cakap lah. Mana saja manusia berdaulat, dia akan fikir mempertahankan tanah airnya. Islam sebut hal ni. Sebab tu Quran dalam surah Hazab Allah sebut Allah kritik puak-puak -pok yang tak mau mempertahankan tanah air. Bila musuh nak serang, golongan munafikin apabila perang Khandak, musyrikin kumpul geng-geng lain sekali nak serang Madinah. Mereka kata yaqulu inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah. Ini يريد illa firara. Mereka menyatakan rumah kami ini terdedah, kami tak boleh pergi perang, kami nak kena jaga rumah saja. Tak mau keluar ambil Allah kata ia bukan aurah. Mereka hanya mahu nak melarikan diri daripada medan perang. Wajib mempertahankan tanah. Para ulama menyebut, apabila diserang sesuatu tak sesuatu bumi diserang Palestin, diserang mana? Contohnya, wajib rakyat Palestin itu mempertahankan diri perang dengan musuh. Semua mereka wajib yang mampu. Jihad ini dia panggil an 'am ataupun at-tanfirul 'am. an 'am maksudnya semua kenal mampu je pergi perang. Yang tak mampu saja nak bangkit pun tak boleh, dia takyah pergi perang. Hatta kalau budak tak cukup umur, kalau boleh bawa senjata dia pergi. Kalau dia nak pergi. Dan jihad ini tidak memerlukan meminta izin daripada ibu bapa dan suami, tak perlu kalau jihad yang fardu kifayah yang nak pergi perang fardu kifayah ni macam kita tak ada masalah cuma Islam rasa satu neri tu kenat tentera Islam nak pergi ambil tindakan kita boleh pi nak jadi sukarelawan tapi yang tu kita kena minta izin kat mak bapak kita dulu kalau mak kita kata tak usah mak pun tua lah hampir mati siapa nak jaga mak kita tak boleh pi. tapi yang ni kita semua pi. Mas siapa? Bukan kita nak pergi, dia mai. Hanya bacul saja yang tak perang. Dan para buqah kata, orang hak yak negeri tu kalau mereka tak mampu, kaum muslimin daripada negeri yang berdekatan, mereka perang. Mereka masuk tolong. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Ha, ini disebut panjang lebar yang kita-kita fik Okey, yang kedua bila wajib lagi apabila pemerintah menyuruh individu yang tertentu pembahamanya kita ada pemerintah islam dia perintahkan kumpulan tertentu kena Ah ha, kita kena P dan P itu jihad kita kena P pembahamanya kita ada 10 battalion disuruh suruh battalion 2 P battalion itu kena P ya? dia kata tak mahu-tawa cukup lah battalion 3 no no no hang ditentukan oleh pemerintah hampir kita ada pasukan darat pasukan udara kata-kata dari darat je perang udara tak pergi kena saya tak tahu saya sembang dengan satu orang pangkat bagus juga lah dalam TUDM betul iya tak ada orang TUDM ni dia kata dalam negara ni Kau oh, dengar ke? dia panggil buat rekaman ni lompat pula dalam negara ni dalam satu-satu masa sekarang betul ya? Hanya 6 biji, 6 buah Jack Fighter saja yang boleh terbang. Yang lain semua enjin rosak. Tak ada orang perbaik. Tapi ni bukan sebarang ni, rank bagus ni. Eh. Kalau cerita malu jelah. Eh Hak beli-beli banyak tu banyak tak boleh terbang. Sebab pertama tak ada orang nak urus, hantar orang pi belajar pun di sana balik main dia pun tak boleh buat Mungkin dia pergi makan angin ke apa Jadi tak boleh nak terbang Melainkan enam biji dalam satu masa Dia cerita saya Tapi saya kata itulah Kelebihan negara kita Kita negara aman Kita tak mahu bergaduh-bergaduh ni Kepala terbang duduk ke darat Sudahlah Kita kebay pun tak boleh jalan. Kepala selam tak boleh timbul Macam tu lah kita beli benda lain orang beli harga lain kita beli harga lain mungkin Malaysia ni sikap suka menderma ingat. Ha? ok yang ketiga ialah apabila tentera memerlukan seseorang individu kepakaran dia dia bukan tentera yang perang medan tentera tapi saintis tertentu dia diperlukan hadir dia kena pergi dia kata, kenapa saya dah awak ada kepakaran tu oh teruk saya mengaji macam tu saya yang banyak dia tak boleh orang lain tak ada ilmu tu orang seorang yang ada hampir bila mari arahan itu datang daripada pihak tertinggi Islam kepada kita kita kena pergi walaupun orang lain tak kena kita yang pakar kita kena pergi jadi fardu a'in kepada kita. Jadi fardu a'in kepada kita. Okey. Okey, saya nak sebut. ringkas sebelum soal jawab. Bilakah kita boleh lari pada medan perang? Okey. Medan perang hak musuh main serang kampung kita. Hatu tak boleh lari. Nak lari pergi mana? Hatu tak lari. Tapi ada medan yang kita boleh berunduk umpamanya kita attack neri musuh musuh zalim kita serang neri musuh dia langgar perjanjian tentera kita masuk kita masuk-masuk pi di sini baru timbul jika sekiranya kekuatan musuh itu dua kali ganda tiga, empat kali ganda lebih besar daripada kita kita boleh berpaling itu timbul kerana pada peringkat awal Allah Azza wa Jal membebankan Allah kata ya ayuhallazina ya ayuhan nabi harrizil mu'minina 'alal qital in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakun minkum 100 mi yaghlibu 1000 minallazina kafaru biannahum qaumun wahai nabi galakkan orang mukmin untuk berperang jika mereka ada 20 orang yang sabar mereka mengalahkan 200 jika mereka ada 100 mereka mengalahkan 1000 orang yang kafir kerana mereka itu orang yang tak faham Kemudian Allah lepas ayat itu Allah kata al an khaffafa llahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakun minkum 100 mi sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain bi idznillah wallahu ma'a as-sabirin sekarang Allah ringankan kepada kamu kerana Allah tahu ada di kalangan kamu orang yang lemah jika kamu ada 100 kamu kalahkan 200 jika kamu ada 1000 kamu kalahkan 2000 dengan izin Allah yang ni jihad habis serang tu Kita langgak pi tentera kita Nak pi hadapi di, di negeri musuh Tiba-tiba Tengok-tengok kita bawa 10 ribu Mereka main 200 ribu Boleh tak kita Lari pada medan jihad? Tak boleh Tapi bila tengok keadaan macam tu Sudah tak seimbang Tentera Islam boleh berpatah balik Untuk kumpulkan kekuatan semula Just Bukan wajib just Diharuskan diharuskan bukan wajib diharuskan cuma kita kena faham satu benda ni cerita jihad zaman dulu pi dengan kuda lah dia tak main negeri kita dia tembak daripada negeri dia Israel tak pi ke Gaza dia duduk di Tel Aviv sampai dia tembak kalau kita kata tak boleh serang negeri musuh masa keadaan sekarang bermaksud Hamas tak boleh tembak balik hanya dia boleh tangkis 10 pandu ya teruk lah macam tu pasal apa tak boleh serang kerana, nak serang kena dua kali ganda kita kena faham ini masalah fiqhul waqa' memahami realiti peperangan zaman sekarang zaman dulu memanglah pinggan tentera sekarang tak ada masalah mungkin tentera yang seratus boleh mengalahkan yang sepuluh ribu kalau kekuatan tenteranya kuat pasal dengan teknologi canggih Maka dengan itu, realiti telah mengubah banyak hukum hakam. Bukan mengubah hukum. Penilaian terhadap bagaimana menjatuhkan hukum dalam isu-isu yang seperti ini. Ha? Dalam isu-isu yang seperti ini. Jadi rakyat Palestin tak ada pilihan lah. Mereka tak boleh kata, mereka kena berperang. Ha? Hamas, kemak saya pun dapat tahu kata, Masya Allah, mereka buat kenyataan majlis balas kata bahawasanya Hamas pula sebagai bu pemberontak <guruh> uh, buruh dan Hamas ni punya perjuangan peju tak betul dua hari lepas untuk jawab kan tajuk tu jawab Dr. Mazalah tapi Hamas yang kenal <guruh> jadi saya rasa lama-lama eh, kalau kita bincang benda atau mereka sendiri bincang benda yang bukan bidang mereka lama-lama dia jadi melalut dan orang tua-tua panggil merepet Ha? jadi kita jangan pakar benda tu lah dia hamas pula jadi salah patut orang fikir macam mana nak ngalahkan Israel hamas pula yang jadi salah Dahlah lah berikut barang suini, tak boleh hamas pula yang dianggap sebagai buruh dan pemberontak yang menyalahi wukah akan misyarak, ha? saya ingat dah dah melalut dah eh? pada perbahasan yang tak diperlukan kita buka udah siswa jawab